Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tuan-tuan dan puan -tuan, muslimin muslimat bertemu kita pada malam ini dalam Uh, siri kuliah uh, bulanan kita membaca kitab Riyadhus Salihin karangan Imam uh, An Nawawi uh, rahimahullah dan uh, sebelum itu tuan-tuan dan -tuan, puan harap-harapnya uh, apa audio dan uh, visualnya jelas uh, insyaallah kalau kalau tak jelas minta bagi tahu dan tuan-tuan uh, dan -tuan, puan Malam ni sambungan uh, bacaan dalam bab yang ketujuh, uh, Berkenaan yakin dan tawakal. Bab yang ketujuh, uh, himpunan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis berkait dengan yakin dan tawakal, iaitu yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita teruskan dengan hadis yang kelima dalam bab ini dan hadis yang uh, ke-79 dalam uh, kitab ini. Jadi boleh kita lihat barangkali sedikit panjang ya uh, hadisnya. Uh, hadis yang ke-79 ya tuan-tuan. Al-khamis an Jabir radhiyallahu anhu annahu غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في وادي في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستضلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترت علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق Bishajarah Fakhtaratah Faqal Takhafuni Qalala Qal Faman Yamna'uka Minni Qal Allah Hadis yang kelima Dalam Bab uh, Ini Daripada Jabir radhiyallahu Radiyallahu'an Dia berperang Bersama Rasulullah S.A.W uh, Di uh, Ke arah Najd Ketika Rasulullah S.A.W Pulang Jabir Ikut pulang Bersama Uh, baginda pada saat ada atau pada waktu panas Zohor menyengat mereka uh, pada pada waktu pada waktu Zohor menyengat mereka berada di sebuah lembah yang penuh dengan pohon berduri maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun singgah sedangkan orang-orang eh uh, bertibaran atau berpecah ya berlindung di bawah uh, pokok dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di bawah uh, pokok samurah yakni pohon berduri yang besar dan baginda menggantung kepedangnya di sana kemudian kami tertidur tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami dan di samping baginda ada seorang lelaki badui, lalu baginda bersabda, sesungguhnya orang ini uh, mencabut pedangku dan menghunusnya ke arahku semasa aku tidur. Uh, maka aku bangun ketika pedang ber, uh, sudah terhunus di tangannya dia dan dia berkata, siapa yang dapat me melindungi uh, melindungimu daripadaku? Saya, iaitu Nabi, saw mengatakan Allah, dan uh, percaya uh, dialog itu berulang sampai tiga kali, dan baginda tidak mengapa-apa lelaki itu, dan uh, beliau, uh, terus. Beri, beliau terus kemudian uh, beliau terus duduk. Hadis dari Bukhari dan Muslim dalam satu riwayat Jabir berkata kami bersama Nabi saw dalam perang Zatur dikah, ketika kami mendapati pokok yang uh, pokok yang besar, dan kami membiarkannya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah seorang lelaki musyrik ketika mana pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergantung di, uh, di di sebuah pokok dia kemudian menghunus pedang itu dan berkata apakah kamu takut kepadaku baginda menjawab tidak dia berkata siapakah yang dapat memeliharamu daripada-ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Allah dalam riwayat Abu Bakar Al Ismaili dalam sahihnya baginda maka dia berkata maka dia bertanya siapakah yang dapat melindungimu daripadaku, baginda menjawab Allah. Dia berkata, atau perawi, dia berkata, maka tak semana mana pedang itu terlepas dari tangannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedangnya dan bertanya kembali kepadanya, siapakah yang akan dapat melindungi melindungimu daripadaku? Maka dia berkata. Uh, uh, jadilah engkau sebaik-baik orang Yang mengambil nyawa Lalu baginda bertanya engkau uh, Adakah engkau mahu bersaksi Bahawasanya tiada yang disembah Kecuali Allah yang Nabi Yang menawarkan kepadanya Supaya uh, mengucap Kalimah la ilai Allah Dan bahawasanya aku ini Rasulullah Dia menjawab tidak akan tetapi aku berjanji kepadamu bahawa aku tidak akan memerangimu dan tidak akan bersama dengan orang-orang yang memerangimu. Maka baginda SAW melepaskannya. Lalu orang itu pergi menemui para sahabat dan berkata, Aku datang kepada kalian daripada seorang yang paling baik. Ini yani tuan-tuan dan perempuan, ini menceritakan kepada kita satu peristiwa yang luar biasa berlaku uh, kepada Nabi saw yang uh, menceritakan kepada kita bagaimana sikap atau bagaimana sifat uh, yakin dan tawakal Nabi saw Ia dalam sebuah peristiwa uh, Nabi dan sahabat pulang dari dari perang, ia datuk mereka sebuah tempat yang berada di sebelah uh, sebelah timur uh, semenanjung tanah Arab atau timur sebelah timur Madinah. Dan uh, ketika waktu tengah hari, ia dalam keadaan panas uh, terik, uh, mereka sampai ke sebuah lembah. Para sahabat melihat sebuah pokok. Yang besar, ya, yang uh, yang daun-daunnya uh, lebat, dan mereka membiarkannya, membiarkan pokok itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya Rasulullah uh, mem, uh, ber, uh, Berteduh di bawah pokok itu, dan tak lama kemudian mereka semua tertidur, termasuk ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesudah mereka menggantungkan pedang-pedang mereka uh, pada dahan pokok-pokok itu. Tidak lama kemudian, datang seorang lelaki musyrik pergi mendapatkan pokok di mana Rasulullah sedang ya, tidur di bawahnya dan dia mengambil pedang Rasulullah mengeluarkannya daripada sarungnya dan menghunusnya ke arah Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Rasulah terjegab dan uh, ketika itu ya, lelaki uh, musyrik itu uh, uh, mengancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, berkata kepadanya siapakah yang akan dapat melindungimu? Ya, ini dengan kata lain boleh kita faham. Dia nak supaya Rasulullah uh, menyerah diri. Ya mana mana taknya dia sedang menghunus pedangnya ke arah Rasulullah. Sedangkan sahabat semua sedang lena tidur. Tidak ada sesiapa ketika itu kecuali ya, lelaki musyrik itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ya, uh, pedang Rasulullah berada di tangan lelaki musyrik itu. Maka dia mengatakan siapa akan dapat uh, melindungi engkau. Ya, daripada aku Ternyata apa jawapan Rasulullah ya, Nabi mengatakan Allah Dan dia bertanya kembali kepada Rasulullah Siapa yang akan dapat melindungimu ya, Daripada aku Nabi memberi jawapan yang sama Dan uh, hal itu berulang sampai Tiga, uh, tiga kali Tidak, tidak semena-mena selepas itu Pedang yang berada di tangan lelaki musyrik itu jatuh, ya. Dan Nabi uh, mengambilnya daripada lelaki itu. Ini dia telah menghunus pedang itu tak semena-mena jatuh. Dan Nabi mengambilnya, ya. Dan bertanya kepadanya soalan yang ya sama siapakah yang akan dapat Melindungimu ya daripada uh, uh, daripada aku ya maka dia mengatakan ya jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil nyawa yakni dia dia meminta dia dia meminta ya lelaki musyrik itu memberi jawapan yang berbeza ya sebab dia lelaki musyrik meminta belas kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya uh, tidak menyiksanya Mendengar jawapannya itu Rasulullah bertanya kepadanya uh, uh, uh, menawarkan kepadanya untuk dia mengucapkan dua kalimah syahadah masuk Islam tetapi ternyata dia enggan dan kita lihat ialah ya, lelaki badui itu uh, memberi perjanjian berjanji kepada Rasulullah bahawa uh, jika sekiranya Rasulullah melepaskannya daripada situasi itu maka dia akan dia berjanji tidak akan memerangi, memerangi Rasulullah dan tidak akan bersama dengan orang-orang yang memerangi Rasulullah. Ternyata bahawa Nabi menerima jawapan yang diberikannya itu melepaskannya ya. Yeah? dan uh, memanggil ya nabi memanggil uh, para sahabat ya dan uh, apabila sahabat-sahabat semua datang berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi menceritakan kepada para sahabat uh, peristiwa yang telah berlaku kepada baginda uh, tidak lama sebelum itu ya bagaimana lelaki itu datang dan Ya menghunus pedang Rasulullah kepada kepada Rasulullah dan uh, ternyata bahawa ya Nabi Nabi melepaskan lagi itu sedangkan dia baru sahaja menghunus ya pedang ke arah Rasulullah tapi Rasulullah melepaskan dia uh, mengingatkan dia telah memberi uh, per, uh, aku janjinya dia tidak akan uh, memerangi tidak akan mengganggu Rasulullah dan uh, para sahabat pun tidak Uh, membiar turut membiarkannya. Ya kalau Rasulullah dah biarkan maka mereka mem membiarkan laki itu. Ani lihat ya, reaksi layanan yang baik yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat kepada seorang lelaki musyrik yang baru sebentar tadi telah menghunus pedang Rasulullah ya, ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis 79 ini yang pertama ialah keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keteguhan hati apabila berdepan dengan saat-saat getir dalam keadaan cemas ketika mana pedang terhunus di depannya dan dia tidak tidak boleh berbuat apa-apa mana tanya dia baru bangun tidur dan tidak ada sesiapa dari perkalangan sahabat yang ada di sisi baginda untuk membantu. Ternyata Nabi berdepan dengan situasi cemas itu dengan uh, penuh keberanian dan penuh keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bagaimana kuatnya. Uh, sifat yakin dan tawakal Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping kesabaran kesabaran Nabi berdepan dengan orang-orang uh, yang seperti lelaki badui tadi dia yang yakni ini bukan ini bukan lagi mengganggu bahkan sampai memberi mengancam sedemikian rupa ternyata Nabi sabar semua tu Nabi tak tak tak membalas dendam Ya, tidak mengapa apakan kan lagi itu. Juga daripada hari ini dapat kita lihat sikap para sahabat sentiasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turut sama dengan dengan Nabi dalam perang-perang baginda. Yani, ini jangan kita anggap bahawa ini suatu yang kecil. Ini yani, ushur para sahabat bersama dengan Rasulullah keluar berjihad pergi berperang melawan musuh-musuh agama. Ini bukan satu perkara yang kecil. Untuk lebih jelas, kita lihat sahaja sikap kaum Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana sikap mereka sedangkan mereka telah uh, beriman dengan Nabi Musa? Mereka mengakui kerasulan Nabi Musa mereka turut bersama dengan Nabi Musa lari daripada <coughs> daripada Fir'aun dengan bala tentera dia mereka beriman dengan Nabi Musa bersama dengan Nabi Musa tetapi apabila Nabi Musa memaklumkan kepada mereka atau mengarahkan mereka supaya berperang pergi membuka kota Baitul Maqdis apa jawapan mereka. Yang Allah sebut dalam al-Quran, mereka kata izhab izhab faqatila. Pergilah engkau ya dengan Tuhan kau wahai Musa. Eh uh, bukalah kota Baitul Maqdis tu. Adapun kami kami akan tunggu kat sini. Ya yani kau pergi dulu, pergi berperang, kami kami akan tunggu kat sini. Ini yani ni subhanallah sikap yang jauh berbeza daripada sahabat. Sahabat ya uh, kaum oh generasi kaum muslimin yang yang berani yang sanggup berkorban diri jadi ini adalah satu kemuliaan dan uh, uh, ketinggian darjat para sahabat dan juga daripada hadis ini dia menjelaskan kepada kita harusnya atau dibolehkan untuk tidur ya untuk uh, kalau pergi bermusafir dan sampai ke satu tempat untuk nak berehat tak ada masalah untuk kalau sekiranya ia ya, masing-masing berpecah ya pergi ke tempat-tempat yang yang ada yang yang sesuai untuk nak berteduh untuk nak tidur dan sebagainya. Ya, itu itu tak ada masalah. Ya kerana mengenangkan itu itulah keadaan yang ada maka mereka berpecah ya pergi ke masing-masing pergi ke pokok uh, yang ada untuk berteduh Maka itu tidak dikira sebagai perpecahan yang yang yang tercela. Yeah? Juga dapat kita lihat kesan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau seorang itu tawakalnya kepada Allah kuat, maka dia akan memberi kesan yang positif kepada orangnya, tak kala berdepan dengan situasi-situasi genting dan cemas ketika mana orang lain mungkin jadi tak tentu uh, hala ya ketika mana orang lain mungkin jadi seperti tak keruan menjerit terpekik terlolong ya mengeluh dan sebagainya orang yang yakin dan ber, ber, berserah kepada Allah Subhanahu Wa dia akan terus kekal tenang yakin dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hadis ini Dalam peristiwa ini Juga daripada hadis ini kita lihat bagaimana Allah Memelihara Rasulullah Siapakah yang telah menyelamatkan Rasulullah Daripada situasi cemas dan genting itu Tidak lain dan tidak bukan Allah Allah yang selamatkan Ketika mana tak ada orang lain Laki laki Muslim itu menghunus pedangnya, dia ke ke, ke arah Rasulullah. Rasulullah tali buat apa? Dia baru bangun tidur, dan tidak ada sahabat yang ada. Ya, di, dia, tidak ada sah, sahabat ya, di sisi. Jadi ketika itu nak buat apa? Ya, nak bangun, nak lawan, nak lari, tak boleh. Ya? Maka, ya, Nabi berserah kepada Allah, dan Allah tidak menghampelkan. Rasulnya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasmuna mana pedang yang ada di tangan lelaki itu terlepas ya jatuh. Juga daripada hadis ni uh, memberi faedah kepada kita bahawa dibolehkan untuk seseorang itu menceritakan suatu yang satu satu perkara yang baik yang berlaku kepadanya satu kelebihan yang telah berlaku kepadanya kerana Rasulullah menceritakan peristiwa itu ya kepada para sahabat dan ini tidak termasuk dalam erti riak Ter, tidak termasuk dalam erti riak tetapi ya ini adalah uh, ini masuk dalam kategori bab menceritakan nikmat Allah atas kita kepada orang lain sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu taala ya jadi ya uh, uh, uh, uh, ria itu adalah satu perkara menceritakan tentang ya syukur kepada Allah syukur atas naikman Allah ya adalah satu perkara yang yang lain. Yeah? Juga daripada hadis ini dapat kita lihat bagaimana para sahabat cepat menyahut panggilan Rasulullah Sebab selepas peristiwa laki uh, badi itu menghunus pedangnya ke arah Rasulullah ya. Yeah? Kemudian jatuh, kemudian Nabi Hunus kembali pedang itu kepada laki Badui itu. Ya, setelah itu Nabi panggil para sahabat dan mereka datang. Ya, mengelilingi Rasulullah. Betapa cepatnya mereka datang. Ya, sedangkan mereka waktu itu sedang tidur, tapi bila Nabi panggil mereka terus datang. Ini ya afon seperti ada Terputus uh, sementara, ya harap-harap uh, semua dah dah dah kembali uh, semula. Baik, yes ya, cepatnya para sahabat datang menyahut panggilan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya juga satu lagi faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ni ialah bagaimana uh, pemimpin dan anak-anak buah, ya. Panglima tentara dan anak-anak buahnya turut serta dalam perang. Rasulullah dia turut serta dalam perang ini bersama dengan para sahabat. Ini, ini menunjukkan kebersamaan. Ini menunjukkan uh, uh, sikap tolong menolong, bantu membantu. Ya? Uh, Rengan apa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rasulullah selaku panglima selaku pemimpin negara turut bersama turut serta bersama dengan uh, anggota tenteranya para sahabat dalam perang dan ini adalah satu satu perkara yang yang yang signifikan tidak seperti pada hari ini kalau kita lihat rata-rata panglima tentera dia tidak akan turut serta dengan anak-anak uh, buahnya tapi lebih ya yeah. ya yeah, situasi pada hari ini dia, panglima tentera tu lebih uh, lebih apa Memilih untuk atau kita kita dapati panglima tentera itu berada di belakang, ya. Ada, ada semestinya ada sebab-sebabnya. Tapi ya kita kita mengambil kira bagaimana pendekatan yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersteruk sama turut bersama dengan uh, para sahabat dalam perang, ya. Juga uh, satu lagi ya sebelum kita sambung ke hadis yang berikutnya sikap atau sifat pemaaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memaafkan lelaki badui tadi. Yang telah mengejutkan Rasulullah daripada tidur. Bukan sahaja mengejutkan Rasulullah daripada tidur. Bahkan dalam keadaan menghunus pedang. Ya? Ke arah Rasulullah. Tapi Rasulullah tak marah. Ya? Rasulullah uh, tidak mencumuh. Tidak mencaci. Tidak uh, membalas dendam. Sebaliknya, ya Rasulullah bersikap berjiwa besar. Nabi maafkan lagi itu. Kenapa kerana, ya pandangan jauh Rasulullah, ya uh, kerana apa yang yang matlamat dan objektif Rasulullah lebih besar berbanding sekadar nak nak nak, nak apa nak balas dendam, nak bagi puas hati saja semata-mata. Tak matlamat Rasulullah jauh lebih besar daripada itu, lebih mulia daripada itu. Iaitu untuk nak sebarkan da'wah. Ya, bayangkan laki, laki badui tadi itu kalau dia balik ke, ke kampung halaman dia. Apa agaknya cerita yang akan dia sampaikan kepada keluarga dan uh, kaum dia. Kalau bukan ya, uh, keluhuran dan baiknya uh, sifat Rasulullah dan uh, para sahabat. Baik. Kita lihat hadis yang berikutnya hadis yang ke-80 atau hadis yang ke keenam dalam bab yakin dan tawakal ini as-sadis. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkalun ala Allah haqq tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr تأخذ خيما اصلا وتاروح بطانا روى الترمذي وقال حديث حسن حديثnya ke-80 yang ke-6 ke dalam bab ni daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal Tentu dia akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana dia memberi rizki kepada burung yang pergi pada waktu pagi dalam keadaan perut yang lapar. Lalu pulang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Hadis Surah al Dan dia berkata hadisnya Hasan. Kita lihat hadis yang ke-80 ini berkenaan yakin dan tawakal kepada Allah subhanahu ta'ala, Nabi mengatakan, jika kamu bertawakal berserah kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberi rezeki kepada kamu, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Di mana setiap hari burung itu keluar, ia terbang, keluar dari sarangnya pada waktu pagi dalam keadaan lapar, Lalu pulang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Dari mana datang rezeki? Dari mana burung itu mendapat makanannya? Kalau bukan ya daripada kurniaan Allah Subhanahu Wataala. Apa yang boleh kita simpulkan daripada hadis yang ke 80 ini? Anjuran serta tuntutan supaya kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal berserah kepada Allah ya uh, dengan penuh kejujuran penuh keyakinan dalam segala apa urusan kita yang kecil yang besar yang yang penting yang yang tak kurang penting semua berserah kepada Allah ya apa-apa saja kita yang kita nak buat ya kita berserah kepada Allah dan dalam masa yang sama kita mengambil dengan sebab musabab ya termasuklah dengan kita uh, keluar mencari rezeki untuk menyara hidup untuk kita laksanakan tanggungjawab-tanggungjawab kita berusaha kita berikhtiar kita mengambil jalan-jalan yang yang dibenarkan oleh syariat untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kemuncaknya kita tidak dapat lari daripada bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesuatu itu kita tidak dapat dengan kelebihan dan kuasa kita. Kerana manusia tu lemah. Manusia tu serba serbi kurang. Apa sahaja yang dibuat, ya. Banyak sahaja halangan-halangan yang yang boleh berlaku. Menghalang kita daripada kita mendapat sesuatu. Barangkali kita rasa bahawa kita dah cukup bersedia dah. Tapi kita yakin bahawa itu bukan jaminan. Kita akan memperoleh apa yang kita uh, inginkan. Tiada jaminan kecuali dengan izin serta kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah tak izinkan kita tidak akan dapat apa yang kita inginkan itu. Jika Allah tak berkehendak ya apa kita apa yang kita usahakan itu akan akan uh, tak kesampaian. Jadi ini menunjukkan uh, keutamaan dan kepentingan untuk kita berserah kepada Allah. Kerana akhirnya itu semua adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Sama ada kita berserah atau tidak hanya Allah yang akan tentukan. Maksudnya, kalau kita berserah, kalau kita bertawakal, maka itu adalah manfaat bagi kita. Jadi, yani, sama ada kita bertawakal atau tidak, sesuatu itu hanya akan datang kepada kita dengan izin dan kehendak Allah. Maka, mengapa kita tidak mahu bertawakal? Ya? Sedangkan itu dituntut. ya, Sedangkan itu adalah satu yang wajib atas kita sebagai uh, muslim. Kita lihat sahaja orang-orang kafir sebagai contoh untuk kita faham tentang uh, poin ini. Kita dapati bahawa orang-orang kafir, ya orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang tidak beriman, mereka bekerja dan mereka berusaha. Dan kita dapati bahawa mereka kebiasaannya ya atau secara amnya mereka turut memperoleh apa yang mereka uh, inginkan. Mereka memenuhai, mereka memperoleh apa yang mereka uh, hasil daripada apa yang mereka usahakan. apabila mereka, mereka bekerja, apabila mereka melakukan sesuatu, mereka memperoleh apa yang mereka usahakan. Sedangkan kita maklum bahawa orang-orang yang tidak beriman ini, mereka tidak bertawakal kepada Allah. Ya? Maka adakah itu satu, adakah itu satu, itu itu menunjukkan bahawa tawakal atau tidak uh, tidak berguna bagi kita. Ini persoalan. Dan kita tengok orang-orang yang bukan Islam. Mereka tak bertawakal pun kepada Allah. Lalu akhirnya mereka ya, memperoleh apa yang uh, mereka usahakan. Maka adakah ini menunjukkan bahawa tawakal itu adalah satu yang tak penting. Adalah satu yang sia-sia yang barangkali. Kerana orang kafir tak tawakal pun dan mereka dapat apa yang mereka mahu. Jawapan di sini, ya kita kena jelas bahawa semestinya ada perbezaan seperti langit dan bumi. Yang pertama, dari segi dosa dan pahala. Di mana kalau kita bertawakal kepada Allah, kita kita gantungkan, kita pautkan hati kita dengan Allah SWT, mengharapkan uh, ihsan serta kurniaan di samping rizki, kita akan mendapat pahala dengan tawakal itu dengan yakin atau akal itu kita akan dapat pahala sama ada kita dapat atau tak dapat yang kita nak tu kita tetap akan dapat pahala sebab kita dah kita dah berserah kepada Allah sesudah kita berusaha berbanding dengan orang-orang yang tidak beriman yang berusaha tapi mereka tidak ada tawakal lalu barangkali apa yang mereka usulkan itu Ber, ber, ber, mendapat hasil Tapi kita lihat bagaimana Betapa cepatnya Orang-orang yang tidak beriman Ini merasa angkuh Merasa sombong Menganggap bahawa Apa yang mereka peroleh itu Adalah hasil daripada Kebijaksanaan dan Kepandaian mereka, yani mereka Bila mereka berjaya Dalam satu perkara itu Betapa cepatnya kita lihat mereka kembalikan kejayaan itu kepada diri mereka. Kononnya, ya, ini yang kadang-kadang kita dengar dalam mantra mereka, slogan mereka. Believe in yourself. Percayalah kepada diri kau. You can do it. Ya, dan kau mampu melakukannya dan sebagainya. Pada mereka, segala apa ketetapan dan ketentuan itu di tangan manusia itu sendiri. Ini adalah sebesar-besar kekufuran. Tapi lihat, ya kesannya ialah manusia itu akhirnya bersikap sombong dan takbo, menganggap bahawa apa yang dia peroleh itu adalah hasil daripada usaha tangannya sendiri. Sedangkan realitinya itu dia itu tidak tepat sama sekali. Segala apa yang diperoleh oleh manusia itu adalah dengan ketetapan dan izin Allah subhanahu taala. Ya, buktinya ialah sama ada orang Islam atau orang kafir ada sahaja situasi atau banyak sahaja situasi di mana kita manusia berusaha tapi akhirnya tak kesampaian ya jadi mana kepandaian mana kehebatan manusia itu dan ini berlaku sama ada kepada orang Islam atau orang orang bukan Islam di mana mereka berusaha lalu apa yang diusulkan tu tak kesampaian ya tapi bezanya ialah Orang Islam, jika apa yang diusahakan itu tak kesampaian, dia sabar. Dia reda. Ya, kerana dia yakin bahawa itu semua dengan kehendak dan izin Allah. Bila tak dapat tu, itu bukanlah gagal. Ya, tapi Allah tak izinkan ya, dan pasti ada hikmahnya. Jadi dia akan sabar dengan penuh reda dan tenang menerima ketentuan itu. Tapi ini berbeza dengan orang kafir. Bila mereka usahakan sesuatu lalu uh, berdepan dengan kegagalan maka dia akan barangkali dia akan menyalahkan dirinya sendiri atau mungkin dia akan salahkan orang lain tapi ya yeah, dia akan merasa kecewa dia akan rasa marah dia akan rasa sedih dan sebagainya dan kemuncaknya kalau perkara itu terlalu besar baginya adalah adalah dia melakukan hal-hal yang yang tak sepatutnya ya yeah, seperti apa perti bunuh diri. Ya, kerana bila dah dah terlalu kecewa, ya, uh, dia menganggap bahawa sudah tidak ada harapan, maka dia bunuh diri. Lihat, ya. Jadi ini nak menunjukkan kepada kita pentingnya yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala apa kerja dan usaha yang kita uh, lakukan. Jadi tawakal itu adalah sumber kita mendapat rezeki yang baik hasil daripada uh, ikhtiar dan uh, usaha baik yang kita lakukan. Dengan kita bertawakal, kita akan mendapat ya rezeki yang baik. Ya berbanding dengan orang yang tak tawakal, ya. Lalu bila didapat dia ya kembali dia kembalikan nikmat yang didapat itu kepada dirinya sendiri. Lalu ya uh, menjadikan dia sombong dan takabur. Maka ini semua adalah Uh, tidak baik bahkan dia adalah kekufuran yeah? baik kemudian ada hadis yang ke-81 tuan-tuan an abi umarah al-bara bin azib radhiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan ila awaita ila firashik faqul allahumma aslamtu nafsi ilaik ya kita boleh perhatikan doa ni ya kalau siapa yang boleh baca bahasa Arab tu hadis 81 ni adalah Doa. ya, Dan doa tu kalau sebolehnya kita baca dalam bahasa Arab dia lah. Ya, jadi itu dia. Boleh digariskan doa itu. Allahumma tu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wa wajah tu wajhi ilaik. Wa huwad tu amri ilaik. Wa alja' tu zahri ilaik. Ragbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabik alladhi anzalt. Wa wa nabika alladhi arsalt fa innaka imta min lailatin min lailatikam imta ala alfitrah wa in asbahta asbahta ya dia hadisnya di atau afwan doanya mungkin supaya kita jelas yang keliru doanya bermula daripada allahumma itu ya dan berakhir di wa nabika alladhi itu akhir doanya ya كتاب كنجلاس كان. وهو في رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك مذجعك، يمكن ساله باريس ليستوم مذجعك فتوضع وضوك للصلاة، ثم الطجي على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال وجعلهن أخرى ما تقول. Hadis yang ke-81 yang ketujuh dalam bab ini daripada Abu Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai fulan jika kamu pergi ke tempat tidurmu maka bacalah ya Allah kepadamu aku aku serahkan diriku kepadamu aku hadapkan wajahku kepadamu aku percayakan urusanku <coughs> daripada kepada-Mu aku sandarkan uh, belakangku bukan punggung ya. Belakangku bukan punggung. Kepada-Mu aku sandarkan belakangku sebab kita baring kan ya. Dengan penuh rasa berharap dan cemas atau takut kepadamu, tidak ada perlindungan dan tidak ada keselamatan daripada-Mu melainkan Kepadamu, aku beriman dengan kitabmu atau aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan dengan nabimu yang engkau uh, utuskan. ya Dan dengan nabimu yang engkau utuskan. Maka seandainya, engkau meninggal pada malam itu, engkau benar-benar mati dalam keadaan di atas fitrah dan jika engkau berada di ke, pada hari esoknya maka engkau mendapat kebaikan kebaikan iaitu engkau akan bang, engkau akan bangun engkau akan bangkit dari tidur dengan penuh kebaikan hadis riwayat bukhari dan muslim dalam uh, salah satu riwayat bukhari dan muslim dari al-bara dia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk salat. Kemudian, berbaringlah di, di, di atas sisi kanan dan ucapkan doa yang telah disebutkan tadi. Kemudian, baginda berkata dan jadikanlah ia sebagai uh, ucapan terakhirmu. Yang ucapan terakhir sebelum tidur. Baik, jadi tuan-tuan, perempuan, hadis 81 ini. Alah doa, dia doa apa bila nak tidur. Ya uh, mungkin agak panjang di situ. Tapi itulah ya. Yeah. Kalau kita dapat hafal dan kita dapat baca maka itu adalah satu perkara yang yang uh, lumayan yang menguntungkan bagi kita. Ya doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wafawadtu amri ilayk walja'tu dhahri ilayk raghwatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manj'a mink illa ilayk amantu bikitabikal ladhi anzalt wa nabikal apa yang boleh kita faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ni yang pertama ialah nabi mengajarkan hal-hal yang baik kepada para sahabatnya. Kita lihat doa yang Nabi ajarkan ni. Doa yang penuh dengan kebaikan. Nabi ajarkan kepada para sahabat. Jadi kita ni ya yeah, jadilah wajarlah untuk kita jadi tangan-tangan kebaikan dan bukan tangan-tangan kejahatan. Kita kalau kita nak nak cakap, kalau kita nak nak nak beri tunjuk ajar, berilah tunjuk ajar ke arah benda-benda yang baik. Ya, jangan sekali-kali kita memberi tunjuk ajar ke arah benda-benda yang tidak sepatutnya. Ya? Juga daripada hadis ni dapat kita lihat bagaimana agama Islam memberi perhatian kepada segala apa urusan kehidupan. Juga ya, memberi perhatian kepada urusan, ya ketika ketika kita jaga, ya bahkan ketika hendak tidur dan semasa tidur, so, segala semuanya diberi perhatian, ya urusan hidup urusan mati semua diberi perhatian ya oleh uh, Islam. nak kata bahawa Islam itu adalah agama fitrah, agama cara hidup yang yang Diterima oleh akal yang sehat tanpa sebarang uh, bantahan atau kemuskilan. Juga daripada hadis ini dapat kita lihat bahawa dianjurkan kalau nak tidur, tidur dengan cara berbaring di sebelah kanan. Ya, ini sebelah kanan kita. Kita baring secara mengiring di sebelah kanan. Dan boleh kita kata nak tidur, nak baring itu ada ada empat keadaan. Ada empat posisi. Satunya dianjurkan, satunya dilarang dan dua lagi hukumnya harus. Jadi posisi yang dianjurkan ialah tidur dengan mengiring, berbaring secara mengiring di sebelah kanan. Posisi yang haram ialah kalau kita tidur secara ter apa terlingkup dengan muka kita ke bawah. Kita baring di atas dada kita, di atas perut kita. Itu dilarang. Dalam hadis menyebutkan bahawa itu cara baring orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu taala. Dua posisi lagi yang hukumnya harus ialah untuk baring ya di sebelah uh, kiri di sisi kiri dan baring secara uh, apa terlentang ya di belakang kita. Baik. Juga daripada hadis ini mengajarkan kepada kita doa yang sahih untuk kita baca ya sebab hadis ni dalam riwayat Bukhari Muslim doa yang sahih untuk kita baca sebelum tidur ya kalau dapat dihafal itu sebaiknya ini di samping ayat kursi ya turut dianjurkan untuk baca ayat kursi membaca Tiga qul ya qul lahad al-falaq al-aurun nas ya dan juga doa ini ya dan dapat kita perhatikan dalam doa yang diajarkan oleh Nabi ialah ia hadis ini ya apakah maksud dia yang kita baca tadi ya Allah kepadamu aku serahkan diriku kepadamu aku hadapkan wajahku kepadamu kepadamu aku percayakan urusanku dan kepadamu aku sandarkan belakangku dengan penuh rasa berharap dan takut kepadamu lihat ya isi kandungan doa ini penuh dengan manifestasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wataala, manifestasi berpaunya kita bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu Wataala dalam segala apa urusan, dalam semua urusan kita kita berserah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wataala dan kita ulang manifestasi ini kita ulang Aku janji kita ini kepada Allah setiap hari sebelum kita tidur selepas kita dah selesai urusan uh, urusan uh, harian kita itu bila kita nak tidur waktu malam kita mengucapkan Aku janji ini ya ya Allah kepadaMu aku serahkan diriku kepadaMu aku hadapkan wajahMu yes ya, sehingga ke akhir bacaan uh, doa tersebut. Baik, kemudian kita boleh ambil satu lagi hadis ya dengan masih yang berbaki kita ambil satu lagi hadis. Hadis yang ke-82 atau hadis yang ke-8 dalam bab ni. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taym Ibni Murrah Ibni Ka'ab, Ibni, Ibni Lu'ay ابن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابه رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لا أبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه Hadis yang ke-82 dan yang ke-8 dalam bab ni daripada Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Uthman ini nama dia. Subhanallah, mungkin uh, ini faedah yang baru bagi bagi ramai daripada kita semua. Siapa sangka bahawa nama Abu Bakar Siddiq itu nama kunyah dia. Itu nama gelaran dia, bukan nama sebenar. Abu Bakar As-Siddiq sahabat paling dekat dengan Rasulullah, khalifah yang pertama dan uh, mertua Rasulullah, anaknya Aisyah isteri Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nama sebenar dia. Nama sebenar dia ialah Abdullah bin Uthman. Saya ingat kalau kita kata pada hari ini, uh, sahabat Abdullah bin Uthman rata-rata tak akan kenal ya nama nama ni. Tapi kalau sebut Abu Bakar As-Sidiq, semua kenal. Insya Allah. Ini ini keadaan di mana seorang itu dikenali lebih dikenali dengan nama kunyahnya. Seperti mana Abu Hurairah. Tu juga bukan nama sebenar dia. Abu Hurairah nama dia nama sebenarnya Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Sakhur. Jadi ini nama sebenar Abu Bakar As-Sidiq. Bahkan nama penuh dia sampai ke, ke datuk yang keberapa. Banyak tu. Abdullah bin Uthman, bin Amir, bin Umar, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, Al-Qurashi. Al-Qurashi daripada suku Quraish. Al-Taimi, dia, ayah dan ibunya adalah sahabat. Ya? Yeah. Kata uh, penulis uh, buku ini Imam An-Nawawi, Rahimahullah. Abu Bakar berkata, Saya melihat tapak kaki orang-orang musyrikin ketika kami bersembunyi dalam gua. Ini dalam peristiwa mereka berhijrah. Ini dalam peristiwa Rasulullah dan Abu Bakar berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika kami bersembunyi dalam gua, mereka Yani orang-orang musyrikin berdiri di atas kami. Macam terputus-putus pula ya. Baik. Jadi Abu Bakar mengatakan Wahai Rasulullah seandainya salah seorang daripada mereka melihat ke arah kedua kaki je Baik, dia mengatakan, ya Rasulullah seandainya salah seorang salah seorang mereka melihat ke arah kedua-dua kakinya, ya, dia pasti melihat kita, maka Rasulullah bersabda, bagaimana sangkaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah adalah yang ketiganya, ya, bagaimana sangkaanmu, ya, wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah adalah yang ketiganya. Baik. Jadi uh, ini, adalah antara, ini adalah di antara peristiwa yang berlaku dalam dalam dalam uh, hijrah, ya peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dari apa Mekah ke Madinah. Dan antara kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis ini yang ia, ialah kedudukan dan kemuliaan Abu Bakar as yang turut uh, yang turut bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah bahkan Abu Bakar ia adalah satu-satunya sahabat yang turut bersama dengan Rasulullah ia berhijrah menemani Rasulullah dalam hijrah uh, dari Mekah ke Madinah juga daripada hadis ini dapat kita lihat uh, sikap kasihnya Abu Bakar As-Siddiq dan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uh, rasa takutnya uh, atas keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikasihi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani betapa cintanya betapa cintanya Abu Bakar As-Siddiq Rasul ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada hadis ni kita lihat bagaimana keyakinan dan tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka sedang bersembunyi dalam gua ya, dan orang-orang musyrikin telah berjaya menjejakki mereka Sampai ke depan mulut gua itu. Tinggal lagi, ya mereka tak tunduk untuk nak masuk je dalam gua tu. Mereka sampai betul-betul kat uh, mulut gua itu. Dan Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka. Kaki-kaki uh, orang-orang uh, musyrikin. Lalu Abu Bakar menyuarakan rasa cemas dia kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan jawapannya yang penuh dengan keyakinan penuh dengan iman berserah kepada Allah Subhanahu taala apa jawab nabi ya nabi mengatakan bagaimana sangkaanmu wahai Abu Bakar dengan terhadap dua orang yang mana Allah adalah ketiganya yakni jangan kau bersedih ya la tahzan Inna allaha Jangan kau bersedih Sesungguhnya Allah ya Bersama dengan kita Jadi yani kalau seorang Kalau Allah bersama Dengan seseorang itu maka tidak ada apa yang akan Dapat uh, Mengganggu Mereka yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Barang siapa yang Allah berikan kemenangan Kepadanya tidak ada Sesiapa yang akan dapat Mengalahkannya Ya jadi kita lihat ya, dalam peristiwa ini bagaimana Rasulullah menenangkan Abu Bakar As Siddiq. Dan ini adalah antara apa yang yang kita boleh lakukan. Jika kita melihat uh, sahabat kita atau ahli keluarga kita yang yang cemas dengan uh, suatu situasi dan seumpamanya, maka kita tenangkan dia. Ya kita tenangkan dia. Jangan jangan perkecilkan dia. Jangan kata, eh, kenapa engkau ni, engkau ni takut, je, engkau ni penakut, pengecut dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya kita tenangkan dia. Kita ingatkan dia tentang Allah Subhanahu Wataala. Bahawasanya Allah juga Allah sebaik-baik uh, penolong dan pembantu. Dan uh, manusia kalau diingatkan dengan Allah, diingatkan uh, tentang Allah, itu jauh lebih bagus. Ya berbanding kalau kita Uh, menggunakan cara-cara yang lain yeah? Kalau kita nak cuba pujuk Kalau kita nak tenangkan seorang tu dengan sebab-sebab dunia Dengan alasan-alasan dunia Itu tidak terbanding Berbanding kalau kita uh, Memujuk seseorang itu Dengan kita ingatkan dia Kepada Allah Subhanahu SWT Itu jauh lebih baik dan Bermanfaat bagi orang tersebut Baik ikhwah, tuan-tuan uh, dan puan saya ingat sekadar itu untuk kita pada uh, kali ini. Dan uh, sehingga kita bertemu lagi insya-Allah mudah-mudahan kita uh, akhirnya dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalla ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.